Én nem vagyok politikai párt. De visszaszámolok. Lassan felvásárlom az összes vödröt, amit lehet kapni, és mindegyiket telehányom. Nyugodjanak meg néha magamtól is. Ma talán április negyedike van a felszabadulás ünnepe. Jézus Mária van a felszabadulás ünnepe, van? Ugye csak holnap lesz Isten, és mindjárt betelefonálnak 54-en, hogy majd csak harmadikaval. 8 óra múlott 10 perccel, de hát csak 7 óra múlott 8 perccel. Süt a napdát nem igaz, mert esik az eső. Fiala vagyok, de hogy vagy te a fiala. Ez a rádióku, de hogy a rádióku, fél hiányszáz, fél hiánszáz. It's a beautiful day, it isn't. Val van, és óra is van. Van egy telefonszám, 843213542 Hívják fel, a felveszik, akkor jó napot. A műsor senkinek se való. Azért is, mert nincs az a korosztály, amely befogadná. Ha a stálkolyhája 12 éven oliaknak nem való, akkor ez csecsevőknek se. Tudom, meseházi, tessék! Belőle van még 12-1 tucsot. Gyertek, tubicáim, gyertek! Hányatok nekem? Sok termék, sok vödörben. Biztatni kell. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Tessék! Jó reggeltet, Sérmeti Gabriel, azt a tegnak nagyon megütték a rohgált, amit mondott, hogy hát Istenem, én ilyen van csak. Kifogyott. Ki fogyott? Még. Ennyi nem elég. Én édes hazam. Oké, okay, midén eljé majd az a fényteli nap, midén népünk vagy hirtelen színval, vagyon mely jegyben megyünk Hurna elé, borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely jegyben, csak ezt kérdezem, én fejem, nem szilik próton forogni? Így telezem azt, hogy az mi! Jöve éjszakról, nézni északi fényne belen gyúrhat a Rusz megve, massú. <gül> Nek is egy a van. És a germánság, ha már tényben tény, itt csak a telkevés házam akarja. No de mely jegyben csak ezt kérdezem én, amíg tombol az ön azonosság, és közben távol róla a jövő szelei, csak az alvadó vér hozzá. Minden szél támad, égbe fú be az orvajon, merre van szélnek forrása, és a milk. Ennyi Amivel szap. Úgy, mint a hébert az árja. Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elromdottem már, ha magyar szavazó. Tőled úgy félek, hogy elromdottem Ez még holnap szól, aztán nem tudom, mikor legközelebb. Egyben biztos lehet, mindenki, hétfőn, független attól, hogy kinyer ez a szám már nem hangzik el. A név döntését egy tízes skálán, tízesre tartom Tiszteletben. Jöhet éjszakról némi éjszaki fény, de belenyhulhat a megbe van csak, És a fuldokló európai kéznetán végleges mélybe ragadja. Azon gondolkodtam, hogy a hónapi navracsis interjúre kellene nekem nem vagy csak úgy beszélgessek vele. Tessék! Jó reggelt, fialau! Annyira eltaláltam már a régeli hangulatom aztán, hogy most ez a műsor hogy nagyon. De mely vas lesz az ott tűzbeli vas, kérdem, ha népünk majd hirtelen szint hal? 353-94-51 először. A lép, itég, éj, Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrontottam már a magyar szavazó. Úgy félehet, hogy elrohantott-e marha magyar szavazó. Kidő eljön majd az a fényteli nap, midő népünk vagy hirtelen szintval, vajon mely jegyben megyünk úrna elé, és poriti. Először egy nagyon jó film ajánlom, minden! Jó reggelt kívánok, van. Tóth Csaba, mszp magyar szocialista párt, ez egyáltalán az MSZP-s Fideszes, ez az meg, meg kell mondanom őszintén, azt hiszem, hogy másodszor beszélünk életünkben, mert tegnap beszéltünk először, ismerjük mi egymást? É, igen. Hol találkoztunk? Meg egyszer a Jókai utcában. A Jókai utcában, ott igen, de azt megelőzően nem találkoztunk. Önt mi vette rá? Önnek van normális végzettsége? Elvégezte 83-ban a gépészmérnökként, végzett a nehézipari Műszaki Egyetemen. Mi a frászkúnyó vitte önt a politikában? Sőt, utána még elvégeztem egy szakmérnöki én kereskedtem, nagyon sok hely külkereskedtem, Hát a közélet felé, hogy sodródik az ember, az, az sok mindentől függ, sok mindentbe fog. ma nagyon paprikás hangulatomban vagyok, de nem maga miatt, én elfáradtam ebben az egészben. Szóval, amikor az ember a politika felé sodródik, azt értem, hogy ha Dunában úszik az ember, akkor sodródik, de hogy a frászkúnyhóban sodródik valaki a politika felé? Segítsen nekem. Hát... Ö... Fokoka van, többnyire, hogy az ember változtatni akar valamin, és úgy érzi, hogy más lehetősége nincsen. Oké, okay, rendben van, hanyatír. Nem változtatni ami van. Ha senki nem adok. Jó, pattogósak leszünk, hanyatírunk. Hanyat hanyatírunk. Hanyatírunk. Hát akkor, amikor sodródunk itt a politika felé. Igen, ja, Hát ez egy folyamat. Hát az Én nem. ezt értem de mikor tetszett megérkezni? Az egy folyamat, az egy, ez egy hosszú folyamat, amig az ember úgy érzi, hogy tenni akar valamit. Értem, de azt kérdezem, hogy hanyat írunk akkor, amikor elkezd az ember sodródni? Ezen az országon minden évben lehet változtatni. Nagy valószínűség szerint 1514 óta. Ez jó mondja, mindig be lehet kapcsolódni. De könyörgőn, mondjon már egy dátumot. De én konkrétan mikor kezdtem politikával kezelebbre foglalkozni? Ez a kérdés. Kérdezhetném, hogy mikor vásárót, utoljára tejed, az valószínűleg még kevésbé érdekelni a hallgatókat. Á, azt nem biztos, hogy meg tudnám mondani. Hát, ez olyan... Ez olyan jó hát, viccel két. velem? Ön nem olyan nagyon idős, hogy ne emlékezzen vissza rá. Ha, de hát azért mondom, azért mondom hogy egy 2000-es évek elejé környékén kerültem én közelebbről kapcsolató politikával, akkor... Addig külkereskedett? Köszönöm. Addig külkereskedett? Külbelkereskedtem, igen, és óvatosan az ember egy idő után kapcsolatba kerül a politikával, hogyha a gazdasági életben mozog az ember, akkor... Éppen orván Viktor első országlásának vagyunk az idejében? É, igen. igen, igen, igen. Mi nem tetszett akkor? Hát, gondolom, akkor is hasonló problémákat, találtuk magunkat szemben, mint most. És aztán az ember úgy gondolta, hogy itt az ideje, hogy tevékenyen a legyen abban is, mert hogy az ember az üzlet. Figyeljen, én nagyon szívesen segítek önnek, de ahhoz, hogy segítsek önnek, ahhoz konkrétnak kell lenni. Tehát azért, hogy akkor is ugyanolyan, hát hogy lehettek volna 2000-ben ugyanolyan problémák, mint 2014-ben? Mindig más problémák vannak, csak problémák vannak. Hát világos problémák vannak természetesen, persze. Csak ugye az ember, hogyha akkor már az üzleti életben valamilyen szintén sikeres tudtam lenni, és az ember úgy gondolta, hogy ha az üzletérőben sikeres tud lenni, és el tud érni valamit, akkor nehogy már a, a politikában le tudjon elérni, amit ne tudjon változtatni azon, amit... De ez az az a kettő, egész két különböző medence az egyikben, ilyen mély a víz a másikban, meg olyan mély a víz, arról nem is beszél, vagy más jellegű uh, folyékony anyag van benne, nem? Vagy ez ugyanolyan, ha az ember jól teljesít az úszásban, akkor biztos, hogy jó vezérigazgató is lesz, hogy fordítva? Nem, amikor hogy a kihívások, az is egy kihívás, hogy ott is meg akarja mutatni azt, hogy képes változtatni azon, amit lát. És ez így indul. Legalábbis nálam ez így indul. el láttam hogy egy folyamat, láttam egy helyzetet, és úgy gondoltam, hogy azok, akik ott foglalkoznak, azok a politikával lehet, hogy annál már én jobban fogom tudni csinálni. És miért pont az MSZP-t találtam? Meg? Miért nem a Fideszt? Vagy miért nem a, nem tudom, hogy kicsodát? Hát az embernek vannak eleve kötődései, családon, barátokon keresztül, Baloldali érzelmi ő családból származom, baloldali érzelmi kötődési barátaim vettek abban az időben is körül, és én úgy éreztem, hogy nekem ott a helyem, és jól döntöttem akkor is annak ellenére, hogy ugye, időnként más lát az ember, más a megítérése, mindegy most is egy kicsit más, de azért jobb, mint négy évvel ezelőtt volt, de, de hát ott is kell, van feladat bőlem. Most akkor helyileg hol vagyunk? Fővárosban, vidéken? Helyileg akkor, akkor vidéken voltunk, én akkor éppen Sopronban éltem, ott dolgoztam, ott voltak a cégeim, és ott, ott indult el ez a, a közéleti ö, szerepvállalás. Két mondatot ö, ö, szenteljünk annak a történetnek, amit ö, vagy immáron amnestiát kapott, vagy elévült, vagy c-verzió sohasem valósult meg, hiszen az ön mindenkinek a nevéhez ma már a közéletben fűződik valami örökjelző, ugyanúgy, mint a Homérosznál a, bajó, a bagoly szemű Héra, vagy a leleményes Odysseus, ugye ön a vasmegyei feldúzzasztó. Hát mondták a rossz nyelvek. Ez nem volt igaz? A másik olvasat a valóság pedig arról szólt, hogy én amikor ott vasmegyében elkezdtem politizálni, a rövid időn belül ö, kaptam egy feladatot az akkori helyi vasmegyei pártvezetéstől, hogy foglalkozzam a helyi párt szervezéssel, párt építéssel, mert az gyenge lábakon állt. Én semmi más nem tettem, mint hogy azt a feladatot, amivel megbíztak, azt elvégeztem. Az, hogy ezt túl sikerült, és sokaknak ez tálka a szemében, arról ugye már nem tehet az ember, de ez nem arról szólt, hogy ami duzzasztás volt egyik oldalon, a másik oldalon az egy szervezés volt. És ez arról szólt, hogy sok kis településen elkezdtük építeni az ottani kis pártokat, és nagyon sok fiatal került akkor a párt közelében, mert úgy érezte, hogy érdemes ezzel foglalkozni, mert végre valaki megszólította, végre valaki leülzele beszélgetni, végre valaki kíváncsi volt a sorsára az életére, Úgyhogy ez, ez egy párszerzési folyamat. Akkor azt legyen szépen, nekem megmondani, hogy mi hozta a fővárosba, szándékosan mondom, hogy nem fel és nem le. Miért hagyta el Vas megyét? De, de Budapest, nem történt semmi különös. Egyszerűen ennyi történt az életemben, hogy akkor éltem ott vidéken, akkor ott működtek a cégeim, és azt visszaköltöztem Budapestre, ahonnan elindultam. De ennyi történt. Önnek most is vannak cégei? Hogy nem. Ami azt jelenti... Hogy önt maga a politikusság nem feszélyezi olyan mértékben, hogy anélkül nem lenne miből venni? Hát euh, még a kérdésem jó, de nem, én nem a politikus Jézus, először történt hogy a kérdése, jó, igen. Én vannak, dolgozom folyamatosan azokkal a cégekkel, amiket van, van olyan cége, amit már több mint húsz éve működtek éve alapító. Könyörgöm, mi nem stimelt a kérdésben, azt próbálta megfogalmazni, hogy ön üzletfügg, tehát hogy önt nem feszélyezi a pénzt, tehát önt nem egy megélhetési politikus. Ezt próbálta megfogalmazni, de ez a hát, szerint félreérthető volt. mondtam, hogy én egyáltalán a politikából élek, volt nekem, hogy a mai napig a cégemmel dolgozok. Úgyhogy a, a, a politikai szinten, szinten lehet meg fogadkozni a hobbija. Mielőtt... Málja, egy, egy drága hobbi, egy, <gül> olyan hobbi, ami rengeteg idejét energiát természti, de nem is Miért Jó, mielőtt még eljutunk zuglóba, abban segítsen nekem, hogy valójában az emberi gyarlóság jelentkezik most abban, hogy mindenki rohan a Ruboszkihoz és kiavítja a vagyonyilatkozatát? Hát... Ö... A emberi az, az emberi ez az emberi felelékenység Időközben rájönnek az emberek, hogy még itt van egy, garázs, egy tetőtér, még egy szob, amit hozzácsatoltak, mert látják, hogy balé van, balé lehet belőle. És aztán hirtelen megvilágosodnak, és elkezdenek gondolkodni, ez még a kisebbik balai rohannak javítgatni, mintha később kiderül, hogy elfelejtett javítgatni. Azt kérdezem öntől, de rossz, most kivételesen én mondom, hogy rossz a kérdés, mert általánosít. És minden általánosító kérdés rossz. Amikor ez alapján. És nem csak ez alapján, sokan gondolják azt, nem csak választásében, hanem máskor is, hogy maga a politikai felosztály korrupt, akkor ezt alaptanul gondolják, kevés ismérből állítanak ki diagnózist, vagy valójában nem sokat tévednek. Hát igen, nem lehet általánosítani, hogy az, hogy minden politikus korrupt, ez, ez nem igaz, ilyen nincsen. Vannak olyan emberek, akik hajlamosak arra, hogy például rosszul töltsenek ki mondjuk egy nagyon de ez nem azt jelenti, hogy mindenki ilyen. Mint ahogy ez ha teljesen a társadalom más csoportjét nézem, ott is, hogy sem lehet ugyanígy itt sem. Vannak, akik hajlamosak rábírni, erre vannak, akik ezért lesznek politikusok, mert úgy érzik, hogy talán így majd könnyebb lesz az életük, de, de nem lehet általánosítani, mert hát ez, itt is csak olyan emberek vannak a politikában. Ön mióta országgyűlési képviselő? Négy éve. Ön önkormányzati képviselő volt-e korábban? Nem, nem, nem. Ön Zuglóban lakik? Van ingatlanom, hogy ez volt még tavalyi végéig ingatlanom, volt Zuglóban, de most nem ott lakom, mind Budapesten élek. De zuglóban indul? Igen, igen. Hát én Zuglóban én, én, én Zugglóban, nagyon sok minden szűzhet. Az egyetem után én közvetlenül Zuglóban raktam, az első albérletemben Zuglóban éltem a cégémet ott alapítottam, én ott éltem nagyon sokáig, miért elköltöztem volna. A félítések elkerülésre véget szeretném önnek elmondani, hogy a rádiónak van egy együttműködési szerződése a zuglói önkormányzata. A kettünk beszélgetése előtt és után azért nem szerepel szignál, mert egy korábbi együttműködéssel kapcsolatban, amely Ferencvárossal köttetett, volt egy olyan hallgatói megjegyzés még évekkel ezelőtt, ami teljesen kapúra jött jelenleg nekem, tehát most lett meg az élménye, teljesen igaz volt a hallgatónak, bár igyekeztem nem nagyon lesre futni, ezek az önkormányzati beszélgetések alapvetően az önkormányzat életével kapcsolatosak. Miután a mi kettünk beszélgetése szinte kizárólag a nagypolitikával, illetőleg az országgyűlési választásokkal kapcsolatos, ez az oka annak, hogy nem hangzott el a szignál, nem pedig az, hogy én az ön személyét nem vállalom. Érthető, amit mondtam? Abszolút persze. Azt kérdezem öntől, hogy az a konfliktus, ami kialakult Hány, hány hát ugye önkormányzat, ugye ő nem önkormányzati képviselő, a kérdés az, hogy az a konfliktus, ami létrejött Papcsák Ferenc és ön között, az valójában mikor toldatálható, és már amikor létrejött, akkor nagyjából lehet ezt sejteni, ez egyszer összefüggésben lesz egy későbbi országgyűlési választással. És akkor figyelek. Hát... Konfliktus nem jött létre köztünk, Pap, illetve, hogy mikortól vannak elt, nézeteltérések, attól a pillanattól kezdve, hogy a papságteremt megjelent Zuglóban. Tehát a, a papságteremt a személye hozta a konfliktus Zuglóba, ami azt megelőzően ott a kerületben nem volt tapasztalat. Ez négy évvel ezelőtt, amikor ott megjelent képviselő képviselőjelöltként, akkor még nem az én ellenfelem volt, akkor két körzet volt még Zugló. Az ő ellenfele akkor a Báránydi Gergely volt, egy másik körzet. Most ugye egy körzet lett az egész kerületből, illetve egy része a 16. kerülethez átkerült most az országgyőség választások során. Úgyhogy így először vagyunk, mi most úgy szemtől szembe is próbáljuk megmutatni, hogy ki az, aki igazán ezugló érdekeit képviseli, mi ki az, aki csak a magáit. És hát én úgy, úgy érzem, papcsák Ferenc, hogy semmi más nem érheti, csak a saját érdeke. Most ettől kezdve van valóban konfliktus ö, kettőnk között. Hát az, a, az a kerületvezetés, hogy az a, a, a országgyűlési képviselőként végzett munkája, az, az nem ö, fedi le azt az értékrevet, amit miatt szeretnénk. Tehát a, ö, úgy látjuk, hogy nem az emberekért dolgozik, nem az emberekért ez. Minden mozdulatában csak az néz, vagy látszik, hogy hogyan lehet ö, a saját, Vagyonosodását biztosítani. Ez a törvénymódosításoknál is jól látszik. De a saját vagyonosodásának a biztosítása az mennyiben alapozódott meg mindazon cselekedetek által, amit ő elkövetett zuglóban. Az előbbieket még csak értettem, de ezt most hirtelen nem. Ezt, a, ezt mondjuk a törvénymódosításokra mondtam például. Ő volt az, aki beterjesztett egy olyan törvénymódosítást, ami arról szólt, hogy a, a jogi munkát, az ügyvédő munkát kivegyék a közbeszerzés hatája alól. Uh, ugye hát van egy ügyvédi irodája. És aztán mit látunk hip Hop, tavaly évben már 160 millió forint osztalékot tudott kivenni az ügyvédi irodájából. Uh, ami, ami a, a, a, kicsit körben nézünk itt Magyarországon, hogy nemzetközi ügyvédi irodák nem tudnak ilyen uh, óriási profittal dolgozni, nem, hogy egy kis ügyvédi irodá, ahol mondjuk egy ügyvéd mellett van két jelölt, egy, egy 80 négyzetméteres vagy 100 négyzetméteres irodában. Ön azt feltételezi, amit egyébként Papcsák Ferenc tagad, hogy ő egyébként állami és önkormányzati tendereken nem ő, hanem az általa tulajdonolt ügyvédi iroda indult és nyert? Hát már mert, mert azért elképzelhetetlen mondjuk, hogy egy, főből áll, egy ügyvédban meg van két jelölt mellette ahol maga a, a tulajdonosok papcsákáján elmondja, hogy neki nincs rálátása, hogy foglalkozik az irodája, de azért 160 millió forint osztályokat kiveszett. Az itteni megszólalásaiból kiderült, hogy van rálátása, valamint más ügyvédekkel is dolgozik, legfeljebb maga a cég konkrétan ennyi embere, ember, emberből át. azt kérdezem, hogy önnek van-e biztos tudomása arról, hogy egyébként ez az ügyvédi iroda állami önkormányzati eh, megrendeléseknek tett Biztos tudomásunk nem lehet róla, mert nem ad róla információt. Bárki, bárki kérdez tőle, helyes, nem válaszol. Hát ügyvédi titokra hivatkozik mindig, mert ugye biztos, hogy csak ő tudhat, meg a következik. De feltételezi. Ez nem árulja el. Hát ilyen magánszektorban ilyen nagyságrendű, meg, meg, meg ügyvédi megbízások nem nagyon vannak. Ezt, a, ezt az ügyvérektől tudjuk, az ügyvédi társadalomból tudjuk, hogy azért látunk mi más ügyvédeket is, akik azért hosszú évtizedek óta dolgoznak a szakmában, Ö, elismert tagjai az ügyvédtársaságnak az elmondják, hogy hát azért. Jó, önt ezek szerint tehát nem adna erkölcsi bizonyítványt ö, egy ö, országgyűlési választási induláson Papcsak Ferencnek? ami a zuglói tevékenységét illeti, és amivel kapcsolatban szintén heves vita alakult ki önök között. Hát vita igazán nem, mert ugye térben és időben máskor, máshol jelentkeztek. Egymás után lefelébb a klubrádióba lehetett önöket hallani, de az se volt vita, mert az egyszerre kellett volna jelenni egy időben. Az valójában miről szól? Mert aki olvassa a zuglói lapokat, és nekem van szerencsém, személyes ismeretség okán, az azt tapasztalja, hogy... Az elmúlt időben egy elég drámai csörte zajlott önök között, és hogy milyen eredménnyel... Hát erre mondanám azt, hogy majd kiderül április 6-án, de ez nem igaz, mert ennek a csörténnek az eredménye nem április 6-án fog jelentkezni, hanem mindig vagy soha. Hát a személyes vitára nem, nem került sor, nem én miattam. Ha említett Klubrádős műsorban is ugye föltötték nekünk a kérdést, hogy hajlandók lennénk egy személyes vitára legyen, én mondtam, hogy bármikor, bárhol, amikor neki megfelelő... Papcsák Ferenc erre azt mondta, hogy ő, neki nincs vitája az ellenzékkel, meg, meg nincs dolga az ellenzékkel, tehát őre majlandó egy ilyen vitára leülni. Ha már az zuglói lapoknál tartunk, hogy ez egy érdekes, például egy érdekes történet a zuglóban, Papcsák korszak előtt ez évente 60-70 milliójába került a, a kerületnek az önkormányzatnak, amióta ő ott regnál, az óta 240 millióra ment föl a zuglói médiára költött összeg, tehát ennyit költ az önkormányzat. Jó, de a médiára, nem csak a lapokra? Hát ez nálunk az uglói lapokat jelenti, mert az ugló egy kilért támogatást nem kap. Mert ez igazából mondjuk az zugló, uglói lapokat jelenti. Most az uglói lapokat, hogyha megnézzük, ezek szerint, akkor én ezt jól már akkor láthatja, hogy egy, nincs a lapszám, hogy 6-8-10 óriási partságpóton lenne a. Elégtételt érzett akkor, amikor a Kúria úgy döntött, hogy az önkormányzati lap nem kampányolhat a előtt mellett? Ez azért volt, mert egy februári lapszámba Engem gyalázott a tapság, és egy Zuglói állampolgár tette a helyi választási bizottságnál egy bejelentést azért, mert hát ugye egyértelműen kampánycélokra használják az uglói lapokat, lesilányították egy propaganda újsággal amit mi sem jellemző jobban, mint hogy a Fidesz pultoknál osztogatják a kitelepüléseken. Mert máshol nem, máshol nem szól a dolog, mint a, a kapság kampányára. Most ezért fordult egy helyi állampolgára, az első, az első helyi szinten elutasította a panaszát, a beadványát, Megszelebezte, ment a nemzeti, ezt is elutasították, és megpanaszolta ezt a kúrián, És a kúria a panaszának helyt adott, és megállapította a jogsértést, hogy az lapok megsértette a jó rendeltetés és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét, eltiltotta az lapokat ennek a folytatásától hogy kötelezi majd arra, hogy tegye, majd választás utáni lapszámot, tehát ez, ez, ez sokat így nem nyertünk ezzel, de legalább az emberek azt látják, hogy nem csak beszélünk róla, hanem van róla most már egy kuré döntés is arról, hogy nyíl nyíltan kampány célokra használta fel az úrói lapokat, közpénzből kampányolt, ez azt jelenti, azt jelenti, hogy ez a 240 millió, amit erre költ az önkormányzat, az a papcsák. Elnézést ezt nem jelenti, azt jelenti, hogy ö, olyan célokat szolgált, amelyeket a kúria nem tartott ö, követhetőnek az, hogy az egész pénz elrevent. azt engedje meg, hogy kétségbe vonja, már csak azért is, mert papcsák Ferenc vagy ö, helyettesének az itteni megszólalása nem ennek az érdekében szolgált, tehát azért ennyiben szeretnék kiállni ha papcsák Ferenc mellett kiállok, magam mellett is kiállok, és ezzel nem ön ellen foglalok állást. Két dolgot szeretnék még öntől kérdezni. Az egyik, hogy van egy egészen áldatlan és egészen minősíthetetlen vita, ami ennek mentén kialakult, és amelynek tényleg nagyon szomorú, hogy akár egy alpári hangú vita nem tudott véget vetni, mert még az is jobb lett volna, ha egymás mellett lettek volna, mint így, ahogy emberszének egymás mellett. E, sajnálom, hogy ez a vita nem jött létre, nem rajta múlott hogy ami a societas és ami a fidelitas egy-egy újságjának a címlapját illeti, hát nézze ön nekem nem egy kedves személy papcsák Ferenc ebből a szempontból ugyanannyira nem kedves személy, mert ugye engem az érzelmek nem befolyásolhatnak de egy fiktív taglutóborzási botránya a kapcsolatban felmerült embert, mint ön Erőszakos nemi közösüléssel vádoljanak meg, vagy gyanúsítsanak meg egy címlapon, és ezzel kapcsolatban a rendőrség elutasította a feljelentést azzal, hogy a kifogásról tartalmú irat politikai jellegű. Hát én már nem vagyok annyira gyakorló jogász, hogy azt mondjam, hogy én valószínű. Hát én el sem tudom képzelni, hogy az ön helyében mit tettem volna. No, szóval az a, az a, az a különböző lapok, tehát amit készített a Szociált, az elég volt, azok tényeket közöltek, egy kicsit ilyen bulváros formában semmilyen gyalázkodás, mocskolódás azokban nem volt. Azok tények voltak, amik a helyi korrupciós ügyekről szóltak. Hát azért asszal, nem, a nem adnám kislánya kezébe, itt szeretném felhívni a figyelmét, hogy kettő percünk van mégis, jó, így is jó, öt perccel jó, akkor túlterjedszkedünk. Tehát azok tények voltak. Amit rólam, amiből csináltak, az egy, az egy abszolút mocskolódó lejáratól, szándék újságot összefüggésbe osztak mindennel, sejtettek mindent, ugye nem konkrétan engem vádoltak azzal, de sejtették, mintha nekem ezekhez az ügyekhez közöm lett volna. Megtettük a feljelentést, természetesen rágalmás, becsületsértés, miatt, Megtette a papság, és ugyanaz a rendőrséghez került, ugye már a hatodik kerülethez, ott ugyanaz az osztály, az ugyanaz az a ügyintézéshez került. Az egyikre valóban azt mondta, amit ön is mondta, hogy Tócsapsa és országísi képviselő tűrni kell az ilyen fokú véleménynyilvánítást is elutasította, a másikban papcsák terencett nem szabad sértegetni, bántani, elrendelte a nyomozást, megpanaszoltuk az ügyészségnek természetesen, majd, amikor ez az ügy kipattant, és lett bőle, e, médiába itt a Ebben ír, akkor érdekes módon egyszer csak elindult addig is a nyomozás, sőt most arról kaptunk tájékoztatást, hogy a, a mi feljelentésünk nyomán most már a Központi Nyomozó foglalkozik az ügyjel, mert uh, nincs előttem a határozat, csak ahogy az ügyvéd beolvasta nekem, mert érintett lehet benne mentelni joggal védett Tehát uh, úgy tűnik, hogy ezért a média, a sajtó nyilvánosság elég volt ahhoz, hogy ebben az ügyben is elinduljak, mert valóban itt egyértelmű megmondták a jogászat nálam, az én esetemben, amivel engem uh, uh, rossz hírbe hoztak, megáll a rá. Egy dolgot engedje meg, hogy a legvégén megkérdezek, és így is tovább fogunk menni, mint 35 hogy, mint potenciális zuglói lakos, azt mondom magamban, most miközben hallgatom korábban Papcsák Ferencet most önt, hogy túl Csabát, hogy is nekem ehhez miközöm? Ki az, aki az én érdekemben tesz? Ezek egymást mocskolják, öntik le ö, olyan anyaggal, amit az ember egyébként a wc-n húz le mi alapján fogok én választani? Hiszen ahogy korábban a helyi kötődéssel nem rendelkező, de valójában minden bizonyal jó papcsák Ferencet megválasztották a minden bizonnyal, csak azt jelenti, hogy nem volt ok feltételezni az ellenkezőjét. Most az önvéleménye szerint április 6-án mi alapján fognak dönteni a választók? Mert ha az alapján kell dönteniük, hogy ki folytatott negatívabb kampányt, csak rossz döntést hozhatnak. Hát remélem, hogy nem ez alapján fognak dönteni, mert azért nekünk van programunk is a kerületben. Egy, egy nagyon érdekes programot állítottunk össze, ami az ott élő emberek életéről szól, hogy hogy lehet az életüket jobbá tenni, hogy lehet ezt a szép kerületet, zuglót fejleszteni, fejlődő, fejlődő pályára állítani, ami most nincsen. Mi folytatni akarjuk ott a panelprogramot, amit jött a Fidesz. 5000 lakás újult meg az azt, azt megelőző szoci kormány idején. Az, az nagyon sok egy kerületben. mi ezt mindenképpen folytatni akarjuk, ki akarjuk terjeszteni egyébként ezt az egyik régebb építési társasházakra, családi házakra, föl akarjuk újítani. A, a főteret, a Bosnyák teret, a nagy királyi rende rendbe akarjuk rakni. És egy nagyon fontos dolog, még a Bosnyák teret, az nem került fő, főtér felújítás, hogy mondjuk egy parkot Jó, szó. én ezt tökéletesen értem, most el kell, hogy köszönjek öntől, de azt kell, hogy mondjam, hogy ami az esély a változásokra, a Remény Zuglónak című kis programfüzetet illeti, a számra a Picasso kalandjait eleveníti meg, amikor az van benne, hogy a zugló ennél többet érdemel, és lehet látni zuglót fekete-fehérben, majd megjelenik Tócsaba által vizionált kép, és a színes, tehát... Ezt szeretnénk. Rendben van. Milyen gondoljuk. Sok sikert. Ezért és ezért várjuk a zúglóját. Rám szavazzanak, támogassanak. Oké, okay, rendben van, nagyon szépen köszönöm. Önök Tóth Csabát hallották, amennyiben Papcsák Ferenc mégis késztetést érez arra, hogy megszólaljon, hiszen az elmúlt héten és ezen a héten az alpolgármester fogja képviselni az önkormányzatot, akár itt, a megtámadtatás okán, bár akkor még viszont választ kell biztosítani, tegnap már Várnai Lászlónak sem tudtam időt biztosítani, megpróbálok helyet szorítani a nem létező időmből. Peter Gabriel és Zenei Mérföldkőként számon tartott élőben 2014. május 6-án a Budapest arénában. Fiala lehet? Azt kérdezem, hogy lehet-e, most még nem vagy adásban, én még az old school vagyok a híve, tehát nem úgy van, hogy az ember csak úgy felhívja a másik, és azt mondja, a lökje képviselő. Oké? Okay? Mehet? A vonalban Bárándi Gergely uh... Mi elvileg és gyakorlatilag a könyvedről fogunk beszélgetni, centralizált Magyarország megtépázott jogvédelem, de a barátnőm azt mondja, hogy nincsenek véletlenek az én életemben, illetve amíg ilyen véletlenek vannak, eh, addig nekem nem kell tartanom attól, hogy a szerencsem és stratégiai partner ne tartson ki mellettem. De Túl Csabával beszélgettem, aki felemlítette, hogy négy évvel ezelőtt az akkori országgyűlési választásokon te szenvedtél vereséget papcsák Ferenccel szemben szuglóban. Ez így van. Jó reggel kívánok. Ez azt kérdezem van, tőled, hogy abban a vereségben akkor, 2010-ben, utána, másnap, te emlékszel, hanyadika volt? Milyen hónap? Hanyadik napja? Mikor? Nem. Csak azt akarom kérdezni, hogy másnap, mit gondoltál, hogy miért vesztett? Április 25 talán. Mire gondoltál, hogy miért vesztettél? Alapvetően, alapvetően, ugye ez nem a nem a, a nem a személyes vereségemnek könyveltem el, hanem a párt hiszen én egy huszon, ha jól emlékszem, 8%-os eredményt hoztam az első fordulóban, és a pártlista pedig 19, valamennyit. Tehát ahhoz képest még egy majdnem 10%-kal jobbat is, mint a pártlista. De hát akkor ilyen volt a politikai helyzet, és nagyjából mindenki. Most más? Pontosan az, hogy a baloldal elveszti. Most teljesen más. Tehát most nem az a helyzet van az utcatábla, ha indul valamilyen színben, akkor is nyer? Nem, szó sincs erről. Én például biztos vagyok abban, hogy Tócsaba meg fogja nyerni azt a körzetet, és hogy egy nagyobb körzet lett. Minden választási elemző, ha még egyáltalán ezeknek az elemzéseknek bármilyen hitet lehet adni, de legalábbis azt hozza ki, hogy ezt a baloldal fogja nyerni. Uh, előtte van a könyvet, Bárendi egy centralizált Magyarország megtépázott jogvédelem kiadta a szkolár kiadó. És csak azért nem kértem Alexandra szignált, mert annyi minden politika lesz benne, hogy én ezzel nem akarok Maty Dezsőnek rosszat okozni, mármint azzal, hogy politikai egyoldalúsággal vádolja meg, mert akkor most hirtelen kéne egy másik vádoljanak meg, vagy őt, mert akkor hirtelen kéne szereznem egy másik szerzőtől, egy másik könyvet, egyáltalán ez az egész a tájékoztatás, ez nagyon egy nehéz terület. Szóval ez mind alakját, mind tartalmát, mind a formátumát tekintve olyan, mint egy tankönyv. É nehéz meghatározni valóban a műfaját. Én igyekeztem egyébként nem egy oldalúra írni, bár természetesen a vélemény az biztos, hogy egy baloldali országgyűlési képviselőtől bizonyos fajta elfogultságot óhatatlanul tükröz, de ha valaki nem a, a vélemény alapján kíván következtetést levonni, hanem az alapján, és talán ezért mondott, hogy olyan, mint egy tankönyv, mert hihetetlen mennyiségű tényanyagot dolgoztam föl, tehát országgyűlési jegyzőkönyvektől Kicsi szaggatottakkel fogunk jel. várni, mert körülbelül fogok kérdezni. Mikor kezdted ezt írni? Ezt az első cikk erről, ami valójában az alapját jelentette ennek, 2011 elején jelent meg. Ez a 2010-es eseményekről. Az volt a címe, hogy 2010 a koncentráció éve amiben nagyobb tévedtem, mert utána a 11-12, meg a 13 is pontosan az, az lett, az maradt, de körülbelül attól kezdve kezdtem el ezt szisztematikusan kutatni. Mi volt a kutatás tárgya? Kutatás tárgya, az a, a, azt próbáltam, e, és azt kívánja a könyvbe mutatni, hogy e, hogyan bontották le Magyarországon a fékek és ellensúlyok rendszerét, hogyha egyszerűbben szeretnék fogalmazni, akkor azt mondom, hogy hogyan centralizálták ezt az országot. Találtál-e benne rendszert? Találtál-e benne rendszert? Igen, egyetlen, egyetlen egy elve volt ezeknek az átalakításoknak, bárki bármit mond, hogy a kormányfő hatalmának akadályát képező eszközök lehetőség szerint mindegyikét lebontják. Olyan volt-e a hatalom, mint az orosz tanár, vagy az angol tanár más-más történelmi periódusban, hogy egy órával járt ismeretanyagban a gyerekek előtt, vagy szerinted ennek a törzsanyaga már 2009 második felében léteznie kellett? Abszolút nem így volt. Ö, ö, és a végén egészen a végéig adhok jogalkotás zajlott, tehát egyetlen terv létezett, amit a kormányfő megfogalmazott, hogy ő egy, cent, hogy ő egy centrális erőteret szeretne majd létrehozni, illetve hát ő úgy fogalmazott, hogy az jön majd létre, nyilván a saját vágyait közvetítve. Ez volt az egyetlen vezérlőelv, de az, hogy egyébként ez milyen módon történik meg, arra semmiféle koncepció nem volt, és ez nagyon jól jelzik azok az események, hogy amit mondjuk mondtak az alkotmányozási vitában, mondjuk egy igazság Szegszolgáltatás témájában néhány hónappal később homlok egyenest más koncepcióval álltak elő, és végén egy harmadikat. Azt az szeretném tőled kérdezni, de. átolvastam a könyved, de ez nyilvánvaló olyan felszínes ismeret, amire itt most nem fogok hivatkozni. Azt kérdezem tőled, hogy én jól látom-e, hogy ha ezt a jogrendszert nézem, és ez egy asztal lenne, aki készítette azt pedig egy asztalos, akkor ez az asztal vagy billegne, vagy nem tudna megállni a lábán. Hát ez az asztal megáll a lábán, csak, nem, csak ezt az asztalt nem hívjuk demokráciának. Én ezt értem, de szándékosan kérdeztem az asztalt. Mert ha azt mondtad volna, hogy nem áll meg a lábán, akkor azt mondtam volna, hogy vajon miért állt meg ez a jogrendszer? De most, az a, vagy miért állt meg ez a, ez a, ez a szerkezet, amit létrehoztak. De ez a szerkezet, amit létrehoztak, ahogy te megfogalmaztad, bár nem ez volt a fogal, tehát nem ez volt a szóhasználat összegányolva. Ez valamiért mégis működő képes volt. Felejtsük el az a hasonlatot látható módon avval nem akar szélni. Miért volt ez működőképes? Ez egy másik kérdés, hogy ennek a demokratikus vonásait számosan megkérdőjelezték. <tos> Azért, mert működőképes egy olyan államberendezkedés is, ami nem jogállami és nem demokratikus. Hát látjuk azt, hogy Észak-Koreában, egy nem akarom a magyar rendszert ezt félre ne senki, csak példát mondok. Jó, de akkor, ne is, de de de miért, de akkor miért említed Észak-Koreát? Mégis akkor ez azt jelenti, hogy valami olyan irányba hat az egész? Olyan irányba hat az egész, hogy a e, jogállami, e, jogállami alapelveket és a fékekes és ellensúlyok rendszerét, Felszámolva egy lényegesen centralizáltabb, kormányközpontúbb, autokratikusabb rendszer alakult ki, amelyik értelemszerűen működik, csak én nem ebben látom Magyarországnak a jövőjét. Mi a különbség az autokratikus rendszer és a diktatúra között? Az, hogy a diktatúrában minden ö, olyan, bár persze itt, biztos, hogy sokan kötnének belém, akik, akik ezt pontosabban definiálták, de nagyjából az a különbség, hogy egy autokratikus rendszerben ö, teljesen a, ö, az állami intézményrendszer, a demokráciára emlékeztető állami intézményrendszer az nem ö, szűnik meg, ha nem létezik, működik, de valójában hatékony korlátját nem jelenti az éppen regnáló államfőnek, kormányfőnek. Még egy diktatúrában még alapvetően a látszatra sem adnak, talán a parlament még úgy, ahogy két, vagy évente kétszer összeülés működik, de gyakorlatilag mondjuk például törvényeljű rendeleteket adnak ki, tehát már a törvényhozás sem a parlament hatáskörébe tartozik, egy autokratikus rendszer mondjuk oda tartozik, csak éppen a kormányfő mondja meg azt, hogy mi legyen a törvény. Rossz a, kérdés, tudom, rossz a kérdés, de nem tudom jobban föltenni. Ha a nép, a nép erre adott felhatalmazást, szerinted? Hát szó sincs róla. De ha a nép nem erre adott felhatalmazást, csak akkor megint az asztal, csak most akkor a szó átvitértelmében léprementél. Ha a nép nem erre adott felhatalmazást, akkor vajon a nép menet közben miért hagyta magát lépremenni, vagy miért nem tiltakozott ennél hatékonyabban? Az a nép, amelyet, amelyet ugye minden napjaiban érintette, az amiről te könyvet írtál, hiszen te nem egy elméleti könyvet írtál, hanem a gyakorlatot írtad meg, és nézted azt, hogy amögött milyen jogi szerkezet, milyen jogi döntések húzódtak meg. Pontosan. Sok esetben az emberek nem kötötték össze. Tehát Magyarországon ugye húsz éves múltja van a demokráciának, a jogállamnak. Nem kötötték össze azt, hogy a velük történt ö, problémák, azok ö, hogyan függnek össze a jogállam leépítésével. Egy példát, hogy kettőt hadd mondjak, mondjuk a visszamenőleges hatályú jogalkotás, ami nem mond senkinek semmit, ö, az oda vezetett, hogy Magyarországon munkahelyek szűntek meg. Ő azt érezte, hogy a munkahelyek megszűnnek, de azt nem érezte, vagy nem tudja, hogy amikor a cégek azért vonultak ki, mert lehetetlen egy ilyen jogi környezetben, egy ilyen ö, ö, visszaható hatályú jogalkotási veszély mellett ö, hát termelni, vagy legalábbis biztonságos ügymenetre berendezkedni. Vagy, hogyha kiveszik az alaptörvényből mondjuk a, a, az időskori ellátáshoz való alapjogot, és ezt állam célá teszik, ő nem köti azzal össze, hogy ő elveszti ezt a juttatását, vagy akár a rokan nyugdíjakat. Tehát magyarán szólva az őket ért sérelem, az nem, nem úgy jelenik meg számára, mint ami a jogállam lej, leépítéséből származó kár, hanem önmagában jelenik meg, mint az ő problémája. Ezért volt az, hogy nagyon kevés és tiltakozás volt a jogállam ilyetén való leépítésével kapcsolatban, de azt bátran tudom mondani, hogy sem a gazdasági válság, sem a szociális válság Magyarországon nem volt. Jó, de én akkor azt kérdezem, tudod, hogy amit megélt, amit megélt, azt ő minek a következményeként élte meg? Egy e, számára igazságtalan döntés következményeként. Amit nem helyezett el abban a rendszerbe, amely rendszerről te könyvet írtál. Pontosan. Azt mondta, hogy kérem szépen... Elvárható-e az átlagpolgártól, függetlenül annak politikai hovatartozásától, hogy minimális szerkezetben is lássa azt, amit te maximális szerkezetben próbáltál bemutatni neki? Ma Magyarországon szerintem nem. Én remélem, hogy eljutunk oda, hogy, hogy lesz olyan oktatási rendszerünk, és lesz igény a társadalomban arra, hogy önmagában a, a jogállamot értéknek tekintsék, és ne pusztán járulékosan gondoljanak arra, mint egy, mint egy talán, talán működő, vagy talán működni hivatott rendszerre. De azon kevesek közé tartozol, aki úgy tudsz beszélni, és úgy tudsz írni, bár ebben van neked kisegítsen családi vonalon, vagy kisegített családi vonalon, hogy viszonylag kevés érzelem jelenik meg a szövegedben, ami annyira annyiban hasznos, hogy azt nem lehet mondani, hogy az érzelemtől, mint fától te nem látod az erdőt. Azt kérdezem tőled, hogy ezt a könyvet szerinted ez alapján Barendi Gergelyt centralizált Magyarország megtépázott jogvédelem a hatalom megosztás rendszerének változásairól 2010-14 vajon átolvassák-e úgy az emberek, mint ahogy áthallgatják a kejfejancsit, és van benne jelentős számú kormány, szimpatizás és ellenzék? Én őszintén remélem, hogy igen, és mindenkinek azt tanácsolom, hogy úgy olvassa el ezt a könyvet, főleg aki kételkedik hogy az én véleményemet azt dobja sútba, ne, ne, ne tulajdonítson neki jelentőség. Egyáltalán a könyvben van prekoncepció, vagy ebben a könyvben egyáltalán nincsen prekoncepció? Én úgy gondolom, hogy annyi prekoncepció van, ami nem prekoncepció, hanem a saját tapasztaláson alapuló. Akkor másféleképpen kérdezem, a végeredmény oldaláról mész visszafelé, vagy az elejétől mész a végeredmény felé? Nem tudom így meghatározni, mivel hogy folyamatában írtam három és fél éven keresztül, ezt nem tudom megmondani. Jó, de amit az elején írtál, átírtad-e, várja, de az elej, amit az elején írtál, azt átírtad-e amiatt, mert 2013-ban vagy 14 ben olyasmi történt, mikor zártad le? Az utolsó parlamenti nap után zártam le szándékosan és a választások értelmszerűen előtt még. Jó, tehát azt kérdezem tőled, hogy utólag bármit is átírtál-e az elejéből azért, mert közben lett olyan tapasztalatod, ami akkor még nem volt? Igen, de ez nem jelentett koncepcionális változást. Tehát igazán komoly változás nem jelentett, ö, kisebb változások azok történtek ö, a, a könyvben, ö, de azt tudom mondani, hogy amilyen irányban elindultunk, és ahogy én láttam 2010-ben, abban az irányban fejeztük be most a választásokig ezt a parványban. Azt kérdezem ennek a logikának a mentén, hogy vajon Orbán Viktor, aki ennek a könyvnek ö, társszerzője, hiszen ha ő nincs Friderikusz után, szabadon ez a könyv nem jöhetett volna létre, ebben ugye igazan van. ez biztos, Sajnos. <gül> Vajon Orbán Viktor ugyanígy járta el, amit ő cselekedett, és ő tudta, hogy miért, de nem működött úgy, ahogy szerette volna? Átírta-e úgy, hogy az jól működjön, függetlenül attól, hogy ez később Bárándi Gergelynek tetszette, vagy sem? Hát biztos nem az én véleményemre adott, pedig elég sokat beszéltem a parlamentben erről. Gyakorlatilag úgy írták át, ahogy ők szerették volna az ellenzéki érveket, semmilyen módon figyelembe nem vették, mondom még egyszer de ennek a dialektikáját, ennek a logikáját utólag eh, ahogy elkészült függetve attól, hogy számtalan olyan csak, vagy jóformán csak olyan dolog volt benne amivel te nem értettél egyet, egyet mint szerkezet eh, tiszteletben tartottad de mondván, hogy ez nem a te hidad, de attól még valaki elképzelhet ilyen hidat is Ö, nem, ugyanis ebben semmilyen, még egyszer mondom, semmilyen jobbítószándékú, közigazgatási vagy, vagy államreform nem volt. Ebben egyetlen egy volt, és szerintem Orbán Viktornak a hozzáállását körülbelül úgy lehet összefoglalni, hogy kiadta azt a minisztereinek, államtitkárainak. Olyan rendszer tessenek létrehozni, ami az én hatalmamat a legkevésbé korlátozza. Minden olyan féket és ellensúlyt lebont előlem, ami az én hatalmam korlátozza. Ebben volt összefoglalható az ő véleménye. Akkor azt kérdezem tőled, de... hogy de... van-e arról sejtelmed, mert biztos, hogy van, hogy ennek az elvárásnak a szereplők miért tettek eleget? Az a válasz, hogy nem volt más módjuk. Valószínűleg így van, mert rengeteg esetben lehetett tetten érni azt, amikor mondjuk egy államtitkár azt mondja a saját előterjesztésre, közjogi előterjesztésre, hogy hát bizony az alkotmányosan aggályos. Most ennél egyértelműben nem fejezhetnék ki azt, hogy egy főső parancsot muszáj neki ezt a, ö, Ezeknek az embereknek a fejébe te belelátsz, vagy azt mondod, hogy téged baromira nem érdekel, hogy ezeknek az embereknek a fejébe mi van? Aláírták azt a rendelhetett törvényt, amit meghoztak, és ott vége van a, a részedről a esmeretnek. Sajnos tudom képviselőként, hogy van, amikor az ember kényszerpályára kerül, és én is szavaztam meg olyan döntéseket annak idején mondjuk a kórházakkal kapcsolatban, egészségügyel kapcsolatban, amit egyébként tiszta szívből nem tettem volna. Én körülbelül ennek a ennek a gondolatnak a mentén gondolkozom a, vagy a mostani kormánypárti képviselőkről is azzal együtt, hogy természetesen mindezért én is, és ők is viselik az erkölcsi és politikai felelősséget is. Folyamatosan ott van a fejemben, amit édesapád mondott, és amit egyszer meg is beszéltem, vagy talán kétszer, vagy háromszor is ebben a műsorban nagy-nagy időközönként amit valamikor 2011-12 tájékán, de már biztos, hogy nem 13 ban mondott, amely nagyon somás kifejezés volt erről a rendszerről, de nem tudom, hogy ő diktatúrát mondott, vagy mit, de a dolognak az a lényege, hogy egy, egy olyan negatív jelzős szerkezettel élt, euh, ami után azt kérdeztem tőle, hogy egyáltalán hogy lehet itt élni, és akkor utófinomított valamit, hogy talán azért még maradtak itt esélyek. Végül is az, amiben mi élünk, az mi? <tos> Sokféleképpen definiálják, és én nem is szeretnék erre egy kifejezést találni, mert valójában fölösleges. Mindenképpen azt látjuk, hogy eh, amiben eddig éltünk 2010-ig, legyen az jobb vagy baloldali kormányok által eh, uh, uralt eh, időszak, eh, az eh, egy eh, kezdődő jogállami struktúra volt. Ehhez képest mi jelentősen visszaléptünk abból, hogy ezt minek definiáljuk, én ezt másodlagosnak tekintem. Eh, természetesen a másik véglet, amit úgy hívunk, hogy diktatúra oda nem jutottunk el, remélem nem is fogunk, eh, de hogy... Óriási károkat szenvedett az a ö, progresszív rendszer, ami, aminek természetesen voltak hibái, ö, és talán ezért is volt olyan könnyű átverni ezeket a rendelkezéseket a társadalmon. Ö, az ö, biztos megállított. Az-e javaslatot ez a könyv, amely áttekinti 2010 és 2014 között a világot, hogy ezt egyébként átépíteni hogyan lehet? Ö Semmiképpen sem egy az egyben visszaalakítani a 2010-es szisztémát, hiszen már akkor is voltak elavult intézmények, de szemléletmódját tekintve azt mondom, hogy vissza kell térni a 89-es szemléletmódhoz, és azokat az intézményeket, amelyek problémásak voltak már 2010-ben, azokat természetesen át lehet technikai szempontból variálni. De azzal a hozzáállással, hogy szeretnénk visszaépíteni egy valóban jogállami működést, annak a technikai valósítási módját, pedig én azt mondom, hogy mit ha kell hagyni, és én ha politikusként szabad ezt mondanom, akkor azt mondom, hogy nagyon-nagyon számítunk ebben az értelmiségre, hogy találják, találják, meg segítsenek megtalálni azt a legjobb és legműködőképesebb modellt, amiben ez az ország tovább tud fejlődni. A lányodnak, Aliznak ajánlod, ez volt, amikor születted idő, mennyi idős most? Másfél éves. Igérem, jobb lesz, mire olvasod, akkor az négy év, vagy öt év, mikor kezdenek olvasni? Hát van, aki már öt éves korában otthon elkezd olvasni. Hát, hogy akkor, akkor, akkor ez a könyv, amire majd vágyni fog. És sajnos nem véletlen ez az ajánlás. Én úgy gondolom, hogy ezt a fajta rombolást, amit végeztek most négy év alatt, ezt mondjuk egy másik négy éves időszak alatt nem lehet visszaépíteni. Ehhez én azt gondolom, hogy minimum egy évtizedben lehet, hogy több kell. Oké, okay, de azt kérdezem tőled, hogy lehet, hogy neked rémálamdattól még lehetséges, hogy valósággá válik. Ott van a fejedben az, hogy megírhatod a második részt, centralizált Magyarország megtlépezett jogvédelem a megosztás rendszerének változásairól 2014-18. Én szívesebben, ahogy Botkalaci mondta, aki nem tudott eljönni a bemutatóra, hogy ő majd arra a könyvemre szeretne eljönni, annak a bemutatójára, ami úgy szól, hogy a jogállam visszaépítése, én ezt a könyvet szeretném megírni, és nem ennek a második részét. Ez a könyv szerinted 50 év múlva a történészek, vagy az akkori Magyarország közelmúltját kutatók számára fontos olvasmány lesz-e? Most nem öndicséretet várok, tehát hogy lesz-e benne olyan, amért érdemes lesz akkor is olvasni? Én ezzel az igényel írtam meg, és e, e, itt folytatom azt a e, talán e, pár perc abban maradt gondolatmenetet, hogy ne úgy olvassa el, aki kételkedik, hogy az én véleményemet veszi alakul, hanem nézze meg a Könyvben felsorolt tényeket, tényanyagot a legkiterjedtebb uh, uh, uh, módon próbáltam feldolgozni a Velencei Bizottság jegyzőkönyveitől kezdve, országgyűlési írományokat, jegyzőkönyveket, bizottsági jegyzőkönyveket, stb. stb. Nézze meg, állítsa sorba a tényeket vonja le saját maga a következtetést, én ezt kérem azoktól, akik kételkednek. és pont ezért gondolom azt, hogy lehet ennek, lehet ennek jelentősége még a későbbi kutatások. Le kell, hogy vigyük a hangsúlyban, nem tudom mennyit késik Mesterházi Attila, de előbb befut. Nagyon szépen köszönöm a jelenlétet, sajnálom az apropót. Én köszönöm, és megmondom őszintén én is. Remélem tudunk majd vidámokról is beszélni. Köszönöm szépen, Bárándi Gergelyt hallottak. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. 8 óra 6 perc van, Attila, még sehol, útban nem tudom, valahol. A lojalitásom, a szakmaiságom, az emberi ességemnek az utolsó csepjeit iszom, mert nem fogok kommentárt fűzni hozzá, de, de fura volt olvasni, hogy Lázár János meghallgatta Rogán Antal történetét a lakásáról, és azt mondta, hogy abban nincs probléma. nem vagyok katolikus, illetve meg vagyok keresztelve, de nem vagyok a vallását gyakorló valaki. Fogalmam nincs, hogyha valaki papnál gyón, akkor utána az olyan, mintha meg se történt volna, de hál' Istennek önöknek nem kell telefonálniuk, mert megjött az elnök úr, akit mindjárt valamit akarok tőle kérdezni. Azt kérdeztem, hogy hol van a neylonszatyor. Kossz így szólt. Nincs. Én visszatfelé számolom a napokat. Lehet kérdezni Mesterházi Attilától 353-94-51, és az eleve azt mondtam, hogy te tudod,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 mondtak, akkor, akkor azok az emberek a választásra, pontosabban a, a választásra, a változásra kell, hogy szavazzanak. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy stabil többséget tud adni ez a mostani választógi rendszer, bármelyik párt is nyerjen meg a választást. Ha. Jó reggelt kívánok! Uh, jó reggelt kívánok! Azt szeretnénk elnök úrtól, hogy amikor látták, hogy hogy változtatják meg a választójogi törvényt, illetve látták, hogy milyen uh, média uh, viszonyok vannak, nem fordult meg az önök fejé, vagy bolykotálják a választást? Nem. Akkor csak a Fidesz a Jobbik indult volna a választásokon, és akkor egyetlen egy ellenzéki párt nem lett volna a parlamentben, meg talán lehető, hogy az csatlakozott volna hozzá. 353-94-51-44-50. Jó reggelt. Én azt szeretném kérdezni az elnök úrtól, hogy a családi adózás rend, rendszerét azt megtartanák a, a, abban az esetben, hogyha ők kerülnek hatalomra, vagy nem? nem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 353.94.51 az elkövetkező percekben. Jó reggelt kívánok! Jó Én azt szeretném megkezni, a Mester Házútól, hogy utána az MSZT kormány nyílt ki panálprólamot. Ön Megkartanak februárban, önök, mert meghidették, hogy februárban a Fidesz meghideti, nem történt semmi. Most azt hallani, ezt is, mint a trafikhoz hasonlóan, eh, pénzégeket akarnak pozícióba hozni, hogy mit lehet az elmenteni, és mit tud jelni. Bocsánat, még ezt megismétel, nem, vagy nem hallottam a végét.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 az pedig teljesen egyértelmű, hogy Magyarországon a versenyt az vissza kell hozni, mert jelenleg ugye a Simicska lajos és Mészáros-Lőrinc közbeszerzés király, akik mindent elnyernek, minden pályázaton, ahol elindulnak, ott nyernek, már lassan ott is, ahol nem, ahol nem indulnak el.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 Ez nem autópályépítés, hanem a négy számítom, mondjuk két számít csinálni, vagy a utakat akarjuk fejleszteni. Na ezekben a, a projektekben helyi vállalkozók is tökéletesen. Elnök volt a kis korlátozás a pedig sok, sok türelmet kérek, mert hogy folyamatosan kérdeznek de várni. Sőt, kell volt hát szerintem ez egy fontos kérdés volt. Azért volt fontos kérdés, mert így alakították át az elmúlt négy, évet, hogy sem. semmilyen, semmilyen verseny nincsen valaki az építőiparban reggelt kívánok és a másik hallgató, aki vonalban van tőlem még egy kis türelmet kérek. Igen. Ön van vonában? Én azt szeretném megkérdezni az elnök úrtól, a WOCZ-t az előbb a adó átalakításról lett, de nem tartanak esetleg, hogy ezzel a, a gondolattal ugyancsak szavazatokat veszítenek. Tehát azért ez, hogy mondjam, a fázalékos rendszerrel is a nagyobb keresettőek is már önmagában több terhet vállalnak, mint a kisebb. Tehát nem feltétlenül tartom például én igazságos, azt, hogy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 Ahó, hát ő még sebbült a türelemmel. Akkor viszont itt van ő, és akkor egy kis tülelmüket kérem, lehet utána ismét kérdezni, de akkor két kérdés és két válasz. Jó reggelt! Jó reggelt! J Jó reggelt, kívánok! Azt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 Válik, tehát egészen biztos az, hogy a második legnagyobb ilyen kategória lakás után az egyéb más célú hitelfelvétel. 350, 394... De bocsánat, egyet még mondhatok, de még a legjobb segítség az az lenne, hogyha nem 310, meg 8 meglassa már 320 forintos euróval riogatnak. De most éppen 3. 2010 előtte ez 265 forint volt. Ismét begyűjtök három kérdést a ha segítenek. Halló!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 Ezekkel fogunk kezdeni, és természetesen az egyéb más közjogi kérdéssel, mert Magyarországon szerintünk se jogállam, se demokrácia nincs. Jó reggelt. Jó reggelt, János, Házú úrtól szeretném megkérdezni, ez a többságos adórendszerrel nem tart, hogy visszajön a 90-es évek adófizetésen rejtő stratégia, amikor mindenki minimál véren volt, mert ott akkor mégis kevesebbet kell adódni. Köszönöm! Gyűjtök még kérdést, akkor várjuk is tőlel. Jó reggat! Halló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 hogy e, milyen elképzelések vannak a hivatásos állmányok, akitől megbonták nyugdíjációban adóztatják, tehát szolgálti állítékosok leszünk, hogy visszakapjuk-e a régi rendszert. Köszönöm. De régi rendszert? Most ugye valósági javadalmazási viszonyokat értette ezen. Jó reggelt kívánok! reggelt! A mester útban az adó átalakítások kapcsán szeretnénk kérdezni, ő azzal indokolta, hogy aki többet keres, annak többet is kell vállalnia, mert hogy... Ugye, visszatérve hogy viszont ugyanannyit is kapunk, ugye, ez egy hallgatói volt nekem, ezzel kapcsolatosan annyi lenne a kérdésem, hogy ha én többet keresek és el tudok menni mondjuk egy a oldalma magána elsődébe, akkor én többet is veszek ki a gazdaság felpörgetéséből, és valamilyen szinten ugye a költségvetést is, hiszen magáneredben meg azt, amit egyébként az állam áll. Ezzel kapcsolatosan mi a...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 Szeretném kérdezni, mester az útra, hogy elmegy végül a nemzetbiztonsági Van még egy kérdés? Halló! Jó reggelt kívánok! Önnek is! Ha megnyernék a választást, ön felépítené a népstadiont újra? De most egy pillanat, válj, ott áll egy népstadion, most akkor ezt lebontani és újra vagy csak, hogy érthető legyen a kérdés? Jó, rendben van. Miért kell nekem más kérdést adni a szájában, mint amit ön kérdezni, hogy egy pillatra Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy a kettő, kettes kategóriás nyerőgét, nyerőgét automatákat visszaállítanája. Azt hiszem, hogy ebben egy... Ahogy nézem a mimikáját, most ugye árulkodom. Ez az első kérdés. Úgyhogy mindjárt, elnök úr!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 Tehát ott már van egy olyan cég, ami... Lehet, de még ő sem fogja tudni üzemeltetni nyereségesen, pedig nekik van talán legtöbb szurkolójuk Magyarországon. Hagyjuk az az látszik, az látszik, hogy... Tudja, az egy érekezs, jártam valamelyik napot néps a, a stadion melletti e, házaknál, és beszélgettem egy-két lakóval, és tudják, az az érdekes, hogy maga ott a stadion mellett vannak olyan házak, ahol nincsen WC bent a lakásban, nem csak a folyosónak a végén van a WC a harmadik évezredben.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 az volt a problémája, hogy amíg oda elmegy, odaér és vissza jön, addig nehogy kirabolják a Amióta, lakását. Amióta anyukám most kórházban gondolom, és itt mondanak rá, idős, né, idős igenis, hölgy. Igen, tehát idős úr, idős hölgy. Tehát nem vigyázva, ezt te is lesz bácsi, hiszen nem fogad Én nagyon szeretni. remélem, hogy leszek is. <gül> e, tehát magyarul nem az volt a probléma, hogy nincsen a lakásában a mosdó fürdőszoba, nem az volt a problémája, hogy hogy kirabolják. Na most akkor emellé jönnét egy 200 méterre 14 milliárdból stadion építeni.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 Az igazságszolgáltatás tegye a dolgát úgy, ahogy kell, jogállami normák szerint. Aki szabályt sértett, annak felelnie kell, aki meg nem, nem tisztességesen szakmai normák mellett végezte a munkát, aznak meg semmi gondja nincs. Kettős. hogy Igen, nyerőgép. Tehát az egész szerencséjátékpiacot teljesen átalakították. Ugy, ez egy állatorvosi lova annak egyébként, hogy a jogszabályokat változtatták meg úgy, hogy a szektorban működő cégeket tönkretegyék, és új,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 Barátja hogy te hát az, az, az országot. A társadalmi probléma, hogy akik elmennek, és akik itt maradnak. Erről szinte alig esik szó. Nagyon sokan beszélnek arról, hogy elmennek, de viszonylag kevesen számolnak még be arról, hogy mennyire fájó annak a gyereknek a hiány, aki nem Debrecenbe megy, hanem van sokkal messzebbre. Legyen egy hallgatói az utolsó kérdés joga, és az legyen ön. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, én visszatérnék, a félétet az elnök úr az előbbi kérdésemet. Nem van, egy kör, egy menet. Tehát abban értettem, hogy félreértette, akkor ez, ez most már így marad. 35394 vagy tudja mit, nem telefonál senki visszaívva, mert félreértette. 51 évben, nem csak. Hát sajnos elvitte a cica a telefonszámát. Halló? Sajnos elvitte. jó napod. Önnek is. Uh, mi mondtad? Ne, nekünk van három gyerekünk, és uh, azon gondolkodom, hogy uh, vagy gondolkodunk, hogy saját a feleségemmel, hogy uh, terveznénk egy negyediket. Viszont az alapján, amit Mesterházi úr mond, nekünk uh, minden bizonyal csökkenne a bevételünk, ami így, azt mondom, hogy ezeket a gondolatainkat egy kicsit keresztülhúz a számításainkat. Szóval, hogy ennek, ennek a meghatározása, hogy hogy hol, hol, hol, hol van az a határ, ami fölött... Uh,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 Vagy az élete párjával mit tölt esznek függővé? Um, fú, ez egy elég kérdés. Uh, uh... Jó, akkor ebből vegyük azt a részt, ami a mesterházira tartozik, beleértve is nem félrejthető módon, hogy a, a gyerek legyártás az ugye az önfeladata illetőleg a felesége uh, megtisztelő feladata, hogy világra hozza a gyártás természetesen idézőjelben. De most azt kérdezem, hogy mi az, amit ez a politika tenni tud, és remélem, hogy nem, nem sértettem vérig. Ne, egyáltalán nem, de hogy is. Uh, sőt, szerintem a gyártás inkább a feleségem fájlatot, <sítható> mint a, a, a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 Ugye azért mégiscsak politikáról beszélünk, tehát hiszem a látom, de most... Uh, nem igazán, de például még a lakhatásba is szeretnénk támogatást adni a, a családoknak. Gondolom, uh, no, azért három gyerek után már nem ez a legfőbb probléma, vagy remélem legalábbis, de... de hát ez, pont ez, ez, az, ez a kérdésnek az egyik rész, uh -huh. hogy minket most a szabályozás belekényszerített abba, hogy egy, egy, az kérdésünk, amit valamikor elterveztünk, azt az most valósítsuk meg, ez, ez egy részletkérdés. És így lehetőség nyílik, tehát ez az akadály elhárítva. De most, amikor ha azt hallom, hogy jelenleg csak a jövedelmem csökkenni fog, és a hitelemet a fogalmam, nincs, hogy hogy fogom tudni befizetni, akkor nyilván csak ilyen értelemmel látni kéne, illetve hát nyilván úgy kell ezt a szabályozást meghozni, hogy valami egyfőre vetített jövedelem vagy fogalmam. Hát azért általában ezt az adó jó vajra, csak, hogy ezt. Ugye nem érténse, én se, ami előtt nem foglalkoztam vele, bocsánat, így mondom, de, de most már kénytelen vagyok. Jobban elmélyülnék, és az adórendszernek a sajátosságaiban.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 Minden olyan ö, döntést ö, ellenzek, ami a család vállalás, vagy a család bővítés, vagy a, a lé gyerek, létszámbővítés, gyerekvállalást nehezítés, mindajat pedig támogatok, ami ezt ö, növeli. Ez nem egy bonyolult vállalás szerintem. Ö, sok esetben mindenkinek hasonlóképpen kellene elgondolkodnia. A szomorú az például, hogy egy picit komolyabbra vegyem, hogy működött egy ilyen demográfiai kerekasztal az elmúlt négy évben, ami pont ezekről a népesedési problémákra.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 Fogalmam nincs, hát ez egy összetett dolog. Rendben ez... van, nagyon Ezek, rönköz... Egy mondatot mondhatok, mert ez nagyon fontos, amit, amit kérdezett, és csak erre appellálok én is, amikor beszélgetek választópolgárokkal. Több mint 500 ezer ember elment, ez több mint 1956 után, a forradalom után, annyian elmentek. És ha megkérdezem őket, akkor azt mondják utána, hogy, hogy soha nem akarnak hazajönni. A választás az egy olyan lehetőség, amikor bele lehet szólni.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 a jelenkor helyzetéről, hogy a saját gyerekeinek is adott esetben mondhassa azt, hogy ami telett állampolgárként azt, azt megtette, hogy adott esetben a helyzeten tudjon javítani. Csöngenek a telefonok, ami azt mutatja, hogy kérdések vannak, de ezekre a választ most Mesterházi nem fogja tudni megadni. Belejét, ha maradsz. De ez, ez nem, nem tud maradni. Uh, úgyhogy elköszönök önöktől és Mesterházi Attilától. Én még visszatérek ide. Köszönöm szépen. Ez a műsorhoz méltó háromnegyed óra volt. Köszönöm szépen, én sem sok kérdést. Sziasztok! Martonosi György Jazz dobos vagyok. A rádió Kulthaiátok a 99,5-ön. az nehéz egyébként. Szóval furcsa dolog, hogy az ember ugye lekíséri a pártelnök, miniszterelnök jelöltet. Jönnek emberek kutyát sétáltatni, és hát ugye ugyanolyan hangnemben folyik a beszélgetés tovább, mint ahogy egyébként itt volt, bár ők nem... ők nem... Tehát olyan módon biztosítják őt az Együttérzésükről, mint hogyha itt a környéken csupa MSZP szimpatizáns lenne, aminek valószínűleg kicsi a valószínűsége, kicsi az esélye. Um, ugyanakkor ez az elmúlt 3-4 óra a szónak egyébként a közpolitikai értelmében, ami ma a médiával hallható, olyan mértékben emelkedett volt, hogy szerintem minimálisan se vagyok akkor, amikor azt mondom, hogy űszintén sajnálom, hogy a miniszterelnök ura, jelenleg regnáló miniszterelnök nem tisztelte meg ezt a rádiomisort, és nem a hiányában is nem helyette, őszintén várom azt a holnapi fél órát, amit Navras és Tiborral a fél nyolc és nyolc óra fog, között fogok tölteni. Elérhetőségem 3.53 94.51 de tulajdonos, hogy ő is alapít egy pártot, hogyha ő is kap én csak arra szeretném emlékeztetni, hogy amikor összehoztam a barátnőmmel a tekintetben, hogy azt mondtam, hogy én mindig belemet politikusokkal álmodom, akkor azt mondta, hogy vegye meg a barátim a rádiót, csak vele fogok álmodni. Igaz, hogy akkor nem arról, pártot attól még alapíthat. Itt mindenki egyébként a magáit a szó fizika értelmében, termék megjelenítés Pugácsát és sósüteményt kapott Bajnai Gordon és Siffer András Kiteát Tudom ki iszik zöldteát Kékteát, barna teát Önnel nem szeretnék beszélgetni Light kólát iszik a Mesterházi termékmegjelenítés Szamos termékmegjelenítés onnan jön a torta Máshonnan a pogácsa az anyagi vonzatát. Én állom. De nem esik nehezemre. Jó reggelt! Jó reggelt. Csak annyit szeretnék hozzáfűzni itt az egyik kérdező állításához, hogy... Ne, ne, ne, ne, kezdjük el szétszedni az elmúlt órát, nem. Az maradjon úgy kompakt, ahogy van a maga esetlegességében. Köszönöm szépen! ne, ne, ne, ne! ne. Tényleg őszintén sajnálom azt, hogy Orbán Viktor rendelkezésére nem állhattam. Teszem azt hozzá, nem rajta, múlott, de nem késő kormányon és ellenzékben, bár bevallom őszintén, hogy nincs jobb hely a világon, mint a Keveháza utca 1. Én azt hittem, hogy Pályafutásomat a közszolgálatban kezdem, és ott is fogom befejezni. Kívánom azt, hogy a közszolgálat egyszer lehessen annyira szabad, mint amennyire szabad itt az életem. Azzal együtt, hogy minden nap kísérleti műsor, azzal együtt, hogy minden nap utolsó adás, azzal együtt, hogy a jövő héten elemcserét hirdetek. Ha nem tartanak rám igényt, akkor én kilenc után mást fogok csinálni. Ha igényt tartanak a komoradok, de az igény kell. Önnel nem szeretnék beszélgetni. És hogy milyen érdekes, hogy én nem válogattam. De nem kellett semmit az elmúlt háromnegyed órából kérdésformában elhangzott szöveg alapján Mesterháznak elfelejtenem, és ezért köszönöm. Elfordítom a hajom orrát, ezek az emberek automatikusan egyébként is el fognak maradni, mert ha bár engem utálnak, alapvetően azt utálják, ahogy a világhoz szólok, és azt, amilyen módon ezután a világlól fog szólni, az annyira idegen lesz nekik, hogy el fognak hagyni, senki se fogja sajnálni őket. De hogy most a mai nap szájézét velük roncsa, mert arra esélyük sincs. Négy percük van arra, hogy rávigyenek arra, hogy maradjak, ha nem, akkor elköszönök. És hát egyéb egészen undorító állatokkal küzdök itt adáson kívül, ezt úgy képzeljék el, hogy ők felhívnak, én fölvesem a telefont, kikapcsolom a mikrofont, és olyasmit mondok, amit egyébként általában nem szoktam, szóval rám az a trágárság, ahogy velük beszélgetek, nem jellemző, nincs is olyan, ami előhívná belőlem. Azt, hogy ura vagyok a helyzetnek, azt nem csak avval tudom bizonyítani, hogy eddig még soha se a adásba ezekkel a párbeszédekkel, valószínűleg csak egyszer fordulhatná elő, hanem azzal is, hogy tudják mit, én itt most a Beautiful Day-jel fogok elköszönni, ami ugyan egy ilyen vörös farok, de nem lesz itt, a Tamás, lesz arra holnap mód, de nem az a legény, aki adja, hanem aki állja. És tudják mit, itt az elmúlt időben, bár nem szép dolog az öndítséret, legény lettem magáton. A példás mutatja, és most nem fogok a annoknak a szintjére, akik ezt a gátat ki akarják kezdeni? Szia Péterként! Jó regezt kívánok! Hát már többször beszélgettünk itt műsorban a közgép hittetésekkel a népszabadságban. Népszabadságban. Ne, most ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, mit, mit Mit kellett volna látnom? Jézuskám! Mettem egy népszabadságot, kise Ott van a népszabadságban? Hol van a népszabadságban? Lehag mi van a Népszabadságban, Jézus már? Most nagyon kíváncsi veltett a Péter. Itt az állami könyvkiadó, vélemény, nem látni a visszavonulást. Igen, és semmit nem látok, most sem látok, most sem látok, aztán Péter hívja már vissza, mit kéne nekem látnom? itt vagyok a tizedik oldalon, de még mindig nem látok semmit. Most már itt a 13. oldalon. Csomó minden van itt, kitövöt hatjuk, de ez se az. Van itt egy nagy beszélgetés, Vári György beszélget a kálamistával. az biztos, nagyon is izgalmas. Az, hogy Orbán, Viktor és Mesterházi Attila kettőjük közül nekünk polgároknak kell választanunk. Ezt nem tudom, micsoda ez valami vita, valami tévé, vagy mi ez? Ezt nem tudom, micsoda ez. Péter, mire akartasz felhívni a figyelmemet? Igen, itt vagyok. Mit akartál mondani? Jaj, Istenem! Igen? Itt vagyok, itt vagyok. De mondját egy, mi van a között? Hát a futni, messzebb futok neki, várják. De miért? De milyen messze van? Ma hízi felújítási hirdetés 2011-es, 2008-11-ig. Itt innen akarok elkezdeni, ez csak az előjáték. Ja, bocsánat, ez előjátékot nem tudtad. Ez az előjáték. A lényeg az, hogy most én a szegény Szigetvári Viktorról akarok mondani, hogy a közgép közgéphirdetés a népszabadságban nekem kb. ugyanaz, mint amit a Pasi atomerőmű megrendelt tőlük. Né, né, né, akkor még se Köszönöm, nem, nem, nem. Ne, ne, ne. Zárózen. Ma még egyszer fogok szerepelni a médiában, de hogy mikor és hol, azt nem mondom meg, ebben is megváltoztattam az eddigi szokásaimat. Örültem a meghívásnak, és eleget fogok neki tenni. Hogy a hallgatókat vagy ö, a pátok szavazat feléből kapcsolat? Eszembe jutott, de minden nap lebeszélem maga. Nem látom, nem látom a célját. Az eszembe jutott ma, hogy megkérdezem őket hétfőn, hogy kire Én szavaztak. Rá, Tessék? Mondom, idő nem volt akkor rá. Nem, nem, lenne holnap idő, az első fél óra szabad, de. De bennem incselkedik a kis ördög, aki egyébként mindig ott van. Talán addig leszek valamennyire fiatal, hogy hétfőn kérdezze meg az embereket, hogy kire szavaztak. Okay, jó. És akkor kiderül, hogy nyere a Fidesz, hogy mindenki a Fideszre szavazott, és ha nyere az MSZP, akkor mindenki az MSZP-re szavazott. Ez egy ilyen ország. Engedjenek meg egy nagyon kis tíri megjegyzést itt a műsor végén. Elkezdem azokat a beszélgetéseket, amelyeket vaktában folytatok, és már álltam 10 óráig van stúdió, és Marton László távolodó veszi fel a műsorát. Marton László távolodó ebbe a rádióba általam érkezett. Miután nem tudtam fix időpontot biztosítani a számára, azt követően megállapodott Bognár Évával, de ezt már csak nagy valószínűséggel mondom, hogy neki mikor és hol lesz műsora a Rádió Kun belül, amelynek a finanszírozásában, hogy mennyien részt vállaltam, nem tudom, de viszonylag jelentősen. Az a tény, hogy Martó László távolodónak ebben a rádióban olyan rádióműsora van, amelynek az időpontjáról senki sem tartott engem szükségesnek tájékoztatni, de leginkább martólásló távolodó, jelentős mértékben elgondolkodtat engem, engem az ügyben, hogyha legközelebb találkozom vele a Petőfi csarnokban, vagy Zuglóban, ahol lakik, akarjak neki köszönni. Viszont hallásra! a jövő héten ez a műsor, akkor kisebbre veszem a szám, de... Ossz jó napot.